Detta är den tredje delen av lördagsintervju 61 med Per Berglund där han går igenom bevisen för användning av kärnvapen vid 11 september-attacken och har en avslutande diskussion om kontrollsamhällets framväxt. Det du säger det som är stöd för, för den här teorin du för fram det är dels att, att såna enorma mängder betong har helt pulveriserats Ja Metall har förångats, eh, tunnare metall, plåt och annat har förångats. Ja. Men det finns också andra saker. Ja visst, ja. det här, det vi har talat om hittills är ju egentligen bara eh, ska vi säga, början på, på det hela, att kra mm. krasa på ytan. Det är det vi kan se. Mm. Om man tittar på hur de här husen tillar ner så är det ju så att det här ser ju inte ut som en vanlig kontrollerad eh, sprängning av ett hus utan det är ett sånt här pyroklastiskt flöde. Det ser ut som ett vulkanutbrott som kommer nerifrån. Så redan det visuella intrycket som man får när man tittar på videor av hur de här byggnaderna rasar ihop mm. ger vid handen att här pågår det någonting helt annat. Det här är inte normalt. Skillnaden mellan hur tvillingtornen kommer ner å ena sidan och hur Building 7 kommer ner och å andra sidan är radikal. Det ser radikalt annorlunda ut. Building 7 ser ut som en vanlig kontrollerad demolering av en byggnad. En rivning, spräng, rivning genom sprängning. Medan tvillingtornen där har du alltså effekt underifrån. Så det sprutar någonting underifrån, uppåt och utåt. Så det ser ut som när man skalar en banan ungefär. <laughs> Bananskalen viker ner sig utåt åt alla sidor i form av pyroklastiskt eh, mm. dammflöde. Precis som man observerar då vid ett eh, vulkanutbrott där det kommer en kraft underifrån som, som ja. ser till att det blir en, en, en eh, dammpelare som skjuter upp i mitten och sen har, har du då eh, stora mängder damm och sten som, som sprutar åt, åt alla håll och kanter underifrån. Men du sa också i inledningsvis här att det var 3,5 tusen människor som hade omkommit. Ja. Men efter den här attacken ja. så är det ytterligare en stor mängd människor som har ja Det som framförallt bekymrar en där, om vi nu ska titta specifikt på de evidens som föreligger mm. och, som alltså även stödjer den här hypotesen som jag har lagt fram, det är ju att vi har 10 000 cancerfall vid det här laget bland så kallade responders. Då responders det är utryckningspersonal och röjningspersonal som har arbetat där på platsen. Och, och cancern är ju enormt uppdriven i, i, i incidens bland eh, dessa arbetare och dessa kategorier. Hur, hur har du fått fram det? Ja, det finns ju officiell statistik på det så det här är publicerat av World Trade Center Health Program som det heter. De har en webbsite som är helt öppen och, och ligger ute. Så det här är ingenting som är hemlighållet på något sätt. Och eh, redan 2008. Så kunde man fastslå då att en viss specifik cancer var ledande i termer av relativ incidens. Då, som är det relevanta måttet mm. för, för att se hur pass mycket cancer är förhöjd. Mm. Det är alltså en cancertyp som är betydligt vanligare än vad man skulle förvänta ja, sig. Ja, precis. Som, är, som skjuter ut och stå, framstår som... som Extra förhöjd, alltså. Ja, och vad är, den, vilken är det då? Den som är mest förhöjd av alla och har varit hela tiden ända sedan man började studera det här det är sköldkörtelcancer. Mm. Så, så att sköldkörtelcancer 2008 den studien som publicerades av Samara Solen och några till författare som hon hade med sig den studien visade då att redan 2008 så var alltså förhöjd med 212 procent. I New York. Eller bland, bland den, responders. Bland responders ja, alltså arbetare den, som har jobbat i de här rasmassorna. Och. Ja, precis. Och brandpersonal och sådant. Mm. Och den äh, cancerincidensen är, är alltså så hög att vi redan då 2008 hade mer än tre gånger högre äh, äh, självkörtelcancer än, än äh, vad man skulle förvänta sig med tanke på. Mm kön, och mm, etnisk stillhörighet mm. i den här kategorin. Så det är enormt för, för Men har det här försämrats ytterligare? Ja, sen dess har det ju blivit full, det rena vanvettet, alltså det är en epidemi av utan, utan dess like. Av ja, sköldkörtelcancer. Ja, just då, i New York. Sköldkörtelcancer leder alla cancerkategorier med hästlängder här. Och I överrepresentation? Eller i även, ab absolut. I, inte i absoluta ja. tal, men i överrepresentation så ligger den alltså helt en klass för sig. Vi talar då inte om 10 eller 20 procents förhöjning, utan vi talar om 10 eller 20 gånger mm. högre förekomst av sköldkörtelcancer än vad som eh, är förväntat. Och det här, det, det kopplar du till att det har varit... Eh, Radioaktiva isotoper som de andats in? Eller hur, hur? Absolut. Det är det som är förklaringen. Absolut. Det är, det är den enda miljöförklaring som finns. Så här har du alltså en sån där rykande pistol som jag talade om. Alltså mm. Där vi har ett unikt förhållande mellan förklaringen och det evidens som föreligger. För det finns nämligen ingen annan känd mekanism som kan leda till eh, en sån förhöjning. Alltså ingen miljö orsak. Mm. Men om man säger så här då, att det vore en kärnsprängning, då skulle ju finnas radioaktivt material. Det skulle ju finnas rester av den här sprängningen. Har man inte kunnat mäta det på något sätt och det detektera det? Ja, det finns inga studier publicerade utav det. Har man gjort mätningar? Ja, det har man kanske gjort, men inget har publicerats. Nej. Så, så att du vet att det, om man frågar någon efter det här så säger de att nej, det finns inga mätningar. Det går inte att få ut någonting utan det där är som sagt, som Bob Kerry sa: Att det här är mörklagt. Det är vi helt klart så, naturligtvis, att i en storstad så har man alltså detektorer där man kan mäta radioaktivitet i luften. Mm. Och då är det så att de är väldigt känsliga de detektorerna så att de kan upptäcka ett, även ett ganska litet läckage. Men som sagt, det är locket på det där. Det finns inga serier som är publicerade som man kan vända sig till och säga att det här ser normalt ut. Mm. Så så är det, inte, är det inte alls. Det finns ingen motbevisning i Nej. den formen så att säga. Och det finns heller ingen bevisning för. Utan det där har man lagt locket på. Utan det normala sättet att, att bevisa att en kärnsprägning ägt rum, det är då att man går och letar efter vissa isotoper. Och det är inte jod då i främsta rummet utan det är sånt som strontium 90 till exempel. Och isotop då för den som inte är så insatt i det det är en viss typ av variant på grundämnen. Men... Ja precis det är det man har ändrat på antalet neutroner i atomkärnan då, ja. så att den inte är det mest vanligt förekommande och då, om man ökar antalet neutroner i kärnan så brukar det som regel leda till att materialet blir radioaktivt det vill säga att kärnan sönderfaller med en viss sannolikhet då. Mm. Så man har letat efter isotoper som kan vara ett resultat av en kärnsprängning? Ja, det är det, brukar, det, brukar man man gör, det, är det sedvanliga sättet att leta efter bevis för det. Mm. Mm. Nu kommer du ihåg Tjernobyl och Lyckan på 80-talet. Mm. Vi som är gamla nog ska jag säga, för att komma ihåg det. Så, så var det cesium-137 som var i... i på tapeten väldigt mycket då. Att man var orolig för att det var för mycket cesium i älgkött och mm. annat vilt här mm. i Sverige. för att det hade lagt sig i, i mos, mossarna då och kommit in i näringskedjan på det viset. Det, där har du cesium och strontium, strontium 90 då i det fallet, det är typiska sådana isotoper som man letar efter. Och tittar om, om det finns förhöjd halt av det jämfört med vad som är normalt av mm. mm. den specifika isotopen. Men om man inte har tillgång till några isotopdata så då kan man ju inte använda den metoden. Och eftersom inga isotopdata har publicerats för New York under den här tiden så är det omöjligt att ta den vägen. Utan man får försöka hitta någon slags omväg för att hitta en annan bevisväg och komma fram till, till någon form av resultat i den här frågan. Och det är så att US Geological Survey som är en myndighet som alltså handhar alla geologiska affärer i mm. Amerika. De tog damprover under veckan som följde efter, eh, nej, efter, efter september. Och eh, där publicerade man, analyserade de här proven, proverna och sen publicerade man Eh, tabeller där det framgår och vilka koncentrationer som finns av olika element. Då är det inte isotoper utav elementen utan det är bara grundämnen Grundämne. Det var från dammet. Från, ja, från dammet i byggnaden. Ja precis, det blev jättemycket betongdamm som spred sig och annat damm också som spred sig över hela södra Manhattan. och låg som en, en tjockt snötäcke nästan, ett grått snötäcke över södra Manhattan flera dagar efteråt. Det är väldigt märkligt egentligen efter en brand. Eh, ja. Ja. ja Vad kommer man fram till där? Där ja, da dammet analyserade man som sagt och publicerade tabeller på det så att det finns uh, offentliggjort så att vi kan titta på hur sammansättningen av det här dammet har sett ut på de 17 olika punkter där man har samlat in mm. damm utomhus då. Mm. Och, uh, då ser man att Koncentrationen av olika grundämnen varierar väldigt mycket från ställe till ställe. Eller ganska mycket i alla fall från ställe till ställe. Mm. Så det finns alltså en variation beroende på avstånd och riktning om man är i vindriktning eller, och, och även på andra omständigheter. Då. Så det gör att man kan använda det här materialet för korrelationsanalys. Och korrelationsanalys, om det är en positiv korrelation då mellan två grundämnen vid två i en som har samlats ihop på det här viset i den här data, i det här datamaterialet så är det så att den positiva korrelationen visar då att det ena, där det ena grundämnet ligger högt i koncentration ovanligt högt i koncentration så ligger det även det andra korrelerade grundämnet högt i koncentration så att de går liksom Tillsammans upp och ner i koncentration. För, för några utvalda grundämnen. Ja, det är, är ungefär 40 stycken, det är ungefär 40 stycken grundämnen som man har publicerat. Så det är en, re, en rejäl del av det periodiska systemet. Vad, vad har man kommit fram till då när man. Det. Ja, det har inte kommit fram till så värst mycket där, men det är, om man tittar på det här materialet... Alltså det är inte de som har tittat på det materialet ur den här scenen och tittar på det från andra perspektiv eller bara publicerar det. Men sen är det upp till sådana som mig då att gräva vidare i det här materialet och använda det här datamaterialet och titta på det från andra perspektiv. Och då är det så att en sak som intresserade mig väldigt är det här att vissa grundämnen då är väldigt starkt korrelerade med varandra. Ta till exempel barium och strontium. De två materialen är väldigt nära korrelerade. Det handlar om en, en korrelationskoefficient på 99%. När man har tagit mätningar på en punkt ja. och sen gjort det på en annan punkt och är det, mycket, ja, ja, vad, går är det mycket på ena stället av den ena sorten och då är det mycket även av den andra sorten och, och omvänt. Exakt, Va, vad drar du för slutsatser ur det då? Om det är någonting som sticker ut på det här sättet som barium och strontium. Då måste man börja fundera på vad är, vad är det som har gjort att just de två är så starkt korrelerade. Att de går arm i arm. Det har faktiskt tagit siamesiska tvillingar som man säger. Och sammanväxta. Och... När man började gräva efter det där och försöka hitta en orsak bakom det så visade det sig då att på den tiden så hade vi ju den gamla typen av datorskärmar som det satte en liten tv-apparat inuti. Mm. Den gamla typen av datorskärmar fanns det hur mycket som helst av i World Trade Center. Vi mm. talar om tusentals och tusentals, åter tusentals datorer mm. som fanns i det bygget. Och då är det så att det sig att i, i framrutan, själva bildskärmen fram till på, på den här: gamla typen mm. av datorbildskärmar så använder man barium och strontium ungefär 10 av vardera ja. i glaset. Mm. Så då kan man direkt se där då att här har vi en specifik källa som den här korrelationen kommer ifrån. De är så högt och så nära korrelerade med varandra därför att de kommer från en och samma källa. Och det beror alltså på att dammet inte har hunnit homogeniserats- utan där bariumet landar, det landar även strontiet. Mm. Så det är, det är alltså den me meka mekanik som ligger bakom det här. Mm. Jag menar, det finns en fysisk och mekanisk eh, bakgrund- till varför de här korrelationerna uppkommer. Man, materialet måste komma någonstans ifrån och det måste transporteras på något sätt därifrån, alltså det här är ju alltså- Fysik och mekanik det handlar om. Mm. Det är inte någon slumpmässig orsak som nödvändigtvis har gjort att det här har... Nej, och de, de hängde ihop från början ja, ja, precis. i ett visst förhållande. Precis. Och sen så efter den här pulveriseringen och, och att det har bildats damm så hänger de ihop på samma sätt. Ja, exakt. Men i olika ja, exakt. omfattning då, beroende ja. på vart man har hittat det där. dammet. Beroende på hur mycket de har blandats upp med annat ja, där. då. Precis. Så, och det beror Men på... vad drar du för slutsats av det här då? Ja, men det här är ju en, en metodologisk eh, landvinning. Mm. För att datorskärmarna i sig är väl kanske inte så där superintressanta. Men däremot så är ju principen oerhört intressant. För då kan man ju använda precis samma metod och titta på korrelationer mellan andra ämnen. Och e andra grundämnen då i det här materialet som USGS har publicerat. Och så kan man se om det finns andra som är högt korrelerade med varandra. Mm. Och då kanske det inte bara är två stycken, ett par som det, som det är i det här fallet med barium och strontium. Det är bara två stycken. Mm. Det kan ju vara flera än två som bildar ett så kallat korrelationskluster då som är nära kor korrelerade med varandra. Och då är det ju så att om man hittar ett sånt kluster med grundämnen som är väldigt högt korrelerade så då finns det anledning att misstänka att de här materialen som finns, eller de här grundämnena som finns i det klustret, de kommer från en och samma källa på samma sätt som variet och strontiet kommer från en och samma källa. Mm. Och då kan man ju väldigt raskt sätta upp en hel korrelationsmatris för alla de här 40 ämnena. Sen blir det 40 gånger 40, man sätter alla ämnena i rader och alla ämnena i kolumner och sen låter man en dator räkna ut korrelationerna mellan alla de här materialen 800 korrelationer i övre delen som 800 till där nere. Lisa, nu börjar det bli svårt för många att hänga med men, ja. men om man skulle ändå försöka beskriva det som någon slags sammanfattning så är det egentligen att du försöker se de här förhållandena mellan ett visst ja. antal ämnen och ja. se om, om förhållandena är samma då mellan olika mätpunkter ja. och om de är det då kan du dra slutsatsen att att de hade den korrelationen? Ja, det var ju slutsatsen då. Då, då finns det ett sådant kluster. Ja, det finns flera andra material som är högt korrelerade, men typiskt då i par. Mm. Men det finns ett kluster där det är fem stycken grundämnen som är högt korrelerade med varandra utan att uh, utgöra någon sån här, något naturligt par. Mm. Utan det är en klunga på fem mm. som har precis, precis samma egenskaper som barium och strontium. Det är inte riktigt uppe på 99% men det ligger väldigt nära den nivån. Alla är över 95 i alla Att de är så hårt korrelerade. Ja, de är väldigt hårt korrelerade. Och de fem ämnena det är uran, torium, litium, beryllium och så är det yttrium mm. i det. Och det är ju så att den som har vet någonting om kärnteknik överhuvudtaget förstår att uran och torium, det har i alla fall med kärnteknologi att göra. Mm. Och vet man lite mer om hur man bygger en atombomb så vet man att det finns litium och beryllium som ingår i det. Mm. Att det är absolut nödvändiga beståndsdelar utav ett kärnvapen. Mm. Så här har vi alltså fyra material som det inte finns någon naturlig orsak alls till varför de ska vara korrelerade med varann. Man kan ju säga då att jag har uran och thorium, de är korrelerade med varandra för att det är två stycken väldigt tunga grundämnen. De ligger nästan längst upp i det. Eller I den tyngsta delen av det periodiska systemet nu har du atomnummer 50, 90 och 92 för, för dem. Så att det ligger det är de tyngsta ämnena som finns i stort sett mm. uran och torup. Då har de väldigt hög densitet och då tänker man att det kanske bidrar till att de landar på samma ställe så att säga. Även om de inte kommer från samma källa exakt. Mm. men Å andra sidan så har du ju litium och beryllium i det här, är de allra lättaste, de är i den andra änden av, av det periodiska systemet. Så där har du ju atomnummer 3 tre och fyra, det här är oerhört lätta metaller, det väger mm. ingenting. Mm. Och varför ska de vara korrelerade med de tyngsta? Det finns inget skäl till det, annat än om de kommer från en och samma manik. Men summan av det hela är att genom att analysera korrelationen Av vissa specifika ämnen ja. så är din slutsats den att det pekar också. Det stöder din tanke på att det här är en kärnladdning ja, tanke... som kan det detonera. Det stämmer bra. Och, och logiken bakom det är egentligen väldigt rätt fram och enkel. Det är samma enkla logik som med sköldkörtelcancer. Mm. Här har vi en massa sköldkörtelcancer. Vad beror det på? Mm. Och så tittar man på listan av potentiella orsaker och då ser man att det finns bara en som kan vara relevant och det är jod-131. Men det är samma sak här. Här har vi ett korrelationskluster som består av de här grundämnena som alltså är kärnrelaterade. Mm. Men det här, är det den här korrelationsanalysen som du berättar. om, ja. har du gjort den? Eller? Ja, den har jag gjort själv. Har du publicerat den? någonstans? Nej, den har jag inte publicerat. Däremot har jag skickat den till dig om du tittar på den. Så man kan säga det att du har Uh, flera uh, indicer kring det här. Det ena är själva sprängningens förlopp, hur det ser ut. Uh -huh. Det andra är de sjukdomsfall som uppträtt efteråt. Och det tredje är de uh, korrelations, uh, med, uh, korrelationskluster som du har hittat och som uh -huh. skulle tyda på det här. Ja, det finns mer ändå. Det finns mer ändå. Uh -huh. Men det här är de tre tyngsta. Ja, det är de tre som, som vi har talat om hittills. Det finns ytterligare bevismaterial som gör att det är fullständigt uteslutet, att det kan vara någonting annat än en väldigt stor detonation. Du ser att det finns mätningar av de seismiska chocker som har i rum, alltså de små jordbävningar mm. eller jordskalv som uppstod när de här tvillingtornen och även Building 7 startade samman. Och de här diagrammen är ju publicerade och man har mätt upp den så kallade lokala magnituden då på richterskalan så att man vet hur stark mm. energin var i, i de här skalven. Och då kan man analysera de skalven och jämföra dem med varandra och se hur mycket energi, potentiell energi som finns inbyggd i respektive kåk. Mm. Och hur det reflekteras sedan i, i styrkan på det här skalvet. Och då blir det väldigt en väldigt märklig sak som man observerar där nästan direkt och det är att när building 7 går ner så uppstår det ett skalv som ligger på 0,6 på Richterskalan. Det är inte mycket att hänga i grann men det är tillräckligt för att man ska ha fått med för att man ska ha fått med det i ett sånt här diagram och att det har registrerats ordentligt från mm. seismiska stationer som finns och läser av den här typen av aktiviteter. Och det är publicerat alltså att man kan titta på hur det ser ut. Men när tvillingtornen går ner så ligger alltså den lokala magnituden på 2,1 respektive 2,3 på, på Richterskalan. Det här är ju alltså energinivåer som ligger 30-50 gånger högre. Och då måste man börja tänka efter det. Hur kan det komma sig att, att uh, kollapsen av de här tornen skapar en chock? Ett skalv som är 30-50 gånger starkare än kollapsen när man plockar ner bildningsämnet, Som ändå gick ner rätt ner och utan avbrott. Alltså den går rakt ner i jorden, så det finns videobevis på det. Rakt ner på marken och, och faller ner och orsakar det här lilla skalvet då när den faller ner. Ja, då kan man ju räkna på massan och den potentiella energin som finns inbyggda i de här respektive byggnaderna och jämföra det. Och då visade det sig att den potentiella energin i hela tornen, hela vägen upp, om man tog ner dem på samma sätt med en, en enkelstöt så att säga, mm. för tornet, på samma sätt som i Bildingshäven. Så då finns det den potentiella energin som finns inbyggd i de kåkarna, ligger inte ens på tio gånger den i potentiella energin i Bildingshäven. Mm. Så mm. vad kommer då den här extra energin ifrån som gör att skalven blir 30-50 gånger högre när det, inte, när det inte ens finns 10 gånger så mycket energi mm. att ta av? Ja, det här finns det ingen rimlig förklaring till annat än att man får gå och leta efter en ytterligare energikälla som tillför den energin utifrån. Mm. Och den energikällan är inte liten, utan det handlar om en massiv detonation nere i berggrunden. Mm. Om jag får fråga det här är ju, det är ju ganska uppseendeväckande tankegångar. Ja. Och, och du har då stöd utifrån den här analysen som du har tagit fram också. Ja. Men, men var kommer den här informationen ifrån när det gäller att det finns den här typen av kärnladdningar? Och... Ja, det är ju öppen. Ja fullt tillgänglig. Jag har inga särskilda hemliga kunskaper eller några hemliga källor eller så utan allt det här ligger helt öppet. Det är bara det att folk i allmänhet kanske inte är medvetna om att det här ens existerar. Nej det känns ganska skönt kanske inte veta det för att, <laughs> att det, det låter ju som att den här typen av sprängningar skulle ju kunna ske var som helst i princip. Ja. Ja, framförallt så är ju folk väldigt oroliga över att om det har skett en atomsprängning så ska det bli en oerhörd massa radioaktivt avfall mm. som genereras. Att det där ställer till med stora skador. Men sanningen om moderna kärnvapen är att man kan dra ner det där till ett absolut minimum. Det finns alltså teknologier som gör att man liksom kan rensa ut en stor del av utav det här radioaktiva avfallet som uppstår. Och, och att det, alltså själva explosionen i sig är så pass ren. Ja, så att det, ja. och det handlar om att omge det finns en, en särskild klass av kärnladdningar som, an, som var specialdesignade för civila ändamål. Det gjorde man på 60-talet i ett program som heter Plowshare i Amerika där man föreställde sig att man skulle använda kärnladdningar för att spränga ka, nya kanaler och hamnar och sånt där. Mm. storvulna idéer om om sådan. Mm. Då gjorde man en massa provsprängningar och provade ut nya metoder där för att försöka minimera det radioaktiva utfallet då ifrån, ifrån de här. För att om det är civila ändamål så vill man ha, så ha dem så rena som möjligt och så lite radioaktivitet som möjligt eh, mm. från dem. Så man utvecklade då en klass av laddningar som kallas för minimum residual radiation. Mm. Som namnet antyder så den residuala strålningen, det är, då det är den kvarvarande, kvarvarande strålningen mm. som blir kvar efter en minut efter mm. Så Allting efter det är residualt. Mm. Och den initiala strålningen, det är alltså medan processen är het så att säga. Mm. Och, uh, det Här hittade man en massa olika grepp då för att försöka dra ner uh, mängden. Residual strålning, då, varvarande strålning i, i de här vapnen. Det fick man ner med ungefär 99 procent mm. jämfört med en ren atombomb utav den gamla typen då som fanns i början på 40- och 50-talet. Mm. Alltså att den här nya typen av renare kärnvapen är, lämnar inte så mycket skit efter sig helt enkelt utan det, det är en begränsad mängd sådant i, en, i ett begränsat område. Och det är så att man gör sprängningen under jorden dessutom så är det ju så att det här materialet kommer inte så långt. Va? Mm. Utan det mesta klybara materialet och de mesta restprodukterna som vi talar om i det här fallet de sticker bara upp i byggnaden, fastnar i betongdammet och trillar ner på marken lokalt igen. Mm. Så att det inte är så att det här smittar ner hela östkusten va? utan det mesta ligger kvar på själva sajten. Jag faller ner i hålet där byggnaderna stod. Mm. Så vi talar då om att bortåt 90% av dammet bara stannar precis på samma ställe. Alltså stationärt och kommer ingen vart. Mm. Och i det så ligger då 90% av radioaktiviteten. Så vi ser ju då att, att det är just de här kategorierna som har jobbat med, på det stället med att röja. Mm. och som, som har varit exponerade under den här tidiga perioden efter spänningarna. Det är där som cancern har slagit till. Runt om så är det ju inte så, att du har förhöjd, det är inte så att det finns någon förhöjd cancer i hela södra Manhattan. Nej, eller? Har man bebyggt det här området idag? Ja. Det mm, man. Har gjort om jag får gå tillbaka här. Det du säger, det, det stöder då att det här skulle vara en mörkläggning. Men vad är själva syftet med att göra hela detta? Ja, det beror ju på vem som har gjort det. Mm att eh, amerikanska myndigheter mörkläger en sån här sak är väl kanske inte så konstigt när du tänker på det. För att om, om man tänker sig att de är ställda inför ett fet accompli se att här händer det här bara och de har ingen egentlig förvarning. I alla fall inte den bredare amerikanska administrationen har, har inte någon egentlig förvarning utan helt plötsligt så händer bara det här. Ja, hur reagerar man då? Ja, då kommer ju i det här problemet med Wall Street- och Federal Reserve in i bilden. Mm. Plus en massa andra problem också. Hur berättar man för folk att här har det smält två stycken kärnladdningar på södra Manhattan? Det går inte. Om man skulle berätta det så skulle panik utbryta. Det finns inget sätt som du kan berätta för folk vad som har hänt. och Man skulle tvingas att stänga ner Wall Street och Federal Reserve på obestämd tid. Och det i sin tur skulle ha lett till sammanbrott i det globala finansiella systemet. Så du ser att från amerikanska myndigheters synvinkel så fanns det egentligen ingen, inget val. Utan man var tvungen att mörklägga det här direkt. Och sen när man väl har börjat ljuga om en sån här sak och börjat mörklägga så då ligger locket på. Och då kan du se från Kerrys synvinkel också att han säger att det här är mörklagt men han säger inget mer. För vad skulle han säga egentligen? Han kan inte säga någonting. <laughs> Nej, för vad hade hänt om vi säger nu, ja det beror på som du sa, vem, vem som orsakade sprängningen. Ja, just det. Men om vi nu säger att, eh, att för, för då blir ju här är inte terrordåd i den ursprungliga meningen, det blir något någonting mycket mer komplicerat. Ja. Eh, så att du menar att mörkläggningen det är en följd av att det här fick alltså det var för känsligt helt enkelt att, att det skulle komma fram att ha gått till på det här sättet. Att, ja, det är ju att man tittar på den här typen av illdåd och mm. stör, av större betydelse så ser man att det nästan alltid finns med någon sån här komponent som gör att en mörkläggning blir absolut nödvändig. Mm. Så ta mordet på Kennedy till exempel. Mm. Det är ju ett ganska välkänt Exempel. Och där har man ju också hittat på en teori, om att, eller en officiell teori, står om att det var en ensam, en ensam galning, galning mm. ensam kommunist som sköt honom därför att han hade bott i Sovjetunionen och hatade Kennedy och så vidare. Mm. Men han hade även, ja, nu vet vi i efterhand att han hade bakgrund i underrättelsetjänsten och mm. att eh, det finns sådana förbindelser. Men eh, dessutom och vilket var väldigt väsentligt för det här så hade han ju varit i förbindelse med Kuba. Han var medlem i en sån här exilkubansk organisation som var antikommunistisk då. <laughs> på. Nej förlåt mig den var kommunistisk och, och eh, ville ha fair play på Kuba hette den. Och då är det så att året innan så hade du ju haft den här missilkrisen 1962 mm. där mellan Sovjet och USA och där Kuba var inblandat. Och då är det så att när det blir ett internationellt ärende på det här sättet så då har processorer plötsligt kärnvapen med i leken. Då lägger man locket på. Och det finns bevisning idag genom katzenbach, katzenbach mot bland annat då, som är ett protokoll som skrevs ut vid något möte och som har blivit offentliggjort som säger att man mörklader det av just det skälet, det är national security, rikets säkerhet. Mm. Lägger man locket på i kennedy, i kennedy mm. Vad som egentligen hände med Kennedy ska vi inte gå in på här, det är, inte, det är inte det som är poängen. Utan Poängen är att det fanns mekanismer inbyggda i det här attentatet mm. som gjorde att en mörkläggning blev oundviklig. Mm. De hade inget annat val från myndigheternas sida än att lägga locket på, mer eller mindre omgående. Och tittar du här i Sverige på ta till exempel mordet på Olof Palme så finns det en hel del saker som tyder på att det är precis samma mekanism som används där. Det har hänt saker där som är så pinsamma och graverande för svenska myndigheter att man har lagt på locket direkt. Mm. Och sen när det väl är, när locket är pålagt så ligger det på. Mm. Så det finns ingen som kan lyfta på det sen. Så, så här ser det ut överlag med det här. Att det verkar vara som att de som Designar den här typen av attentat och attacker. Tänker på det i förväg. Det är planerat att det ska plis. På det sättet så att en mörkläggning blir nödvändig och tvungen. Och på så sättet så planterar man liksom in en cancer tumör i samhällskroppen. Titta på, Amerika håller på att trilla samman idag. Alltså samhället håller på att gå upp i limningen. Folk vet att myndigheterna ljuger om både ditt och datt och att det finns inget förtroende bland i den amerikanska allmänheten för det politiska systemet längre, utan det har underminerats. Och just det här med 11 september är en väldigt stor bov i det dramat. Det är inte den enda boven i det dramat, men det är kanske den viktigaste boven utav alla i det dramat. För att om du frågar amerikanen i Yemen det är väldigt, väldigt många som har väldigt mycket frågor om det här och som inte tror på vad, vad myndigheterna har sagt. Nej, och inte bara i USA. Jag tänker även på <laughs> det krig mot terrorn och Usama Bin Laden och, ja. och hela, allt det här med Al-Qaida. Det, det kommer ju en annan dag. Om, om, ja, beroende på vem som har lagt dit de där kännladdningarna. Ja. Har du någon teori om det? Ja, de som har lagt dit de måste ju ha haft tillgång till byggnaden i förväg. Ja. Så de måste ha kommit in i källaren där. Och mm. det kan de ha gjort samma morgon tidigt i otan. Det här är ju inte någon avancerad installation som sådan. Nej. Men troligtvis är det gjort lite i förväg då. Men de måste ha tillgång till tekniken. Ja, de måste ha tillgång till tekniken. De måste kunna utveckla en sån här manik. Då. Vilka är det som har tillgång till den? Ja, det kan man ju räkna på ena handens fingrar. Mm. Det är USA ja, och så är det Ryssland då på den tiden. Kina kunde inte göra en sån här manik på den tiden. Tror jag. Mm. Så att det är de. Och sen har du ju då de europeiska kärnvapenmakterna som har samma teknologi men heller knappast skulle ha gjort det i Frankrike och Storbritannien. Mm. Och sen har vi då utöver det så är det bara Israel som finns kvar. Mm. De har den här tekniken. Ja det har de. Mm. Så de låg ju i framkanten när det gäller att utveckla sådana här saker. Och det har vi dokumentation på som har blivit avhemliga och frisläppt sedan dess, att vi känner till då att de var djupt involverade i att utveckla den här typen av avancerade eh, riktade energivapen. Du sa ju här tidigare att eh, vi kan prata om ett före och ett efter i den ja. meningen att kontrollsamhället ja. tog vid efteråt. Och det är klart att det är ju lättare att motivera det om man får folk riktigt omskakade. Skulle du se att de som initierade det här, eller de som genomförde det här, var, var målet med det att skapa den här kontrollsamhället? Eller är det oberoende saker? Ja, det beror på vem man anser vara faktorn bakom det. Ja. Vilka var det som gjorde det här egentligen? Mm. Hodanit, som man säger i Amerika. Mm. Och min inställning till den saken är att det i huvudsak handlar om en yttre, ett yttre angrepp. Alltså många av de som har utvecklat olika konspirationsteorier om 11 september har utgått från att det var den amerikanska regeringen på ett eller annat sätt eller den amerikanska staten eller den djupa staten i Amerika om man så vill som ordnade det här och att de i kallblodigt slaktade 3 av sina egna medborgare mm. på det här sättet i syfte att få spendera miljardtals dollar på att föra krig runt om världen, införa det här kontrollsamhället och så vidare. Och någonstans tycker jag att det haltar i logiken där. Alltså hur får man de här militärerna? För det här är ju militärer som det handlar om till syvende och sist. Mm. Om, de ha, om, om attacken skulle ha utförts av amerikaner eller att amerikaner skulle ha legat bakom det så måste de alltså bryta mot sin ed som de har svurit till konstitutionen. Att upprätthålla den amerikanska författningen och konstitutionen. Var och en som arbetar för den amerikanska staten på Sverige en ed. Oavsett vilken position man befinner sig i. Så skulle de då detta nådens år 2001. Ha fått för sig att de skulle styra in de här flygplanen i... Med radiokontroll förmodligen då. Mm. För krascha och döda flera hundra personer på det viset. Och sedan alltså, vi spränga de här byggnaderna och döda ytterligare tusentals mm. amerikaner. Det är väldigt, väldigt långsökt. Så din det är, det är eh, främsta gissning är att det här kommer från krafter utanför USA. Det är så men de krafterna utanför Amerika har med största sannolikhet vissa försänkningar i Amerika det vill säga att de har mullvadar placerade på diverse håll och kanter inom administrationen och säkert också i den djupa staten. Men, men Det skulle ju inte vara möjligt att byta ut flygplanen om, om man tänker sig den hypotesen. Nej precis då måste man ha, ha tillgång till de system som behövs för det och mm. då får man titta på vem det är som kontrollerar de systemen på flygplatserna vilka är det som har installerat de systemen på flygplatserna, vilka företag är det och så vidare. Vet man någonting om det? Ja, det vet man en del om. Men det kan vi prata om. en det annan bli gång. Nästa. Innan vi går vidare vill vi påminna om att Sweb TV är en obunden kanal. Vi är endast beroende av våra tittare för ekonomiskt stöd. Notera att vårt nya Swish-nummer är 123-535-8692. Vad jag vill säga är att det här är en extern attack och det är någon här som har gjort där. Den entitet som ligger bakom det här har haft som syfte att plantera in den här cancern i det amerikanska samhället och försvaga samhället på det här sättet genom att skapa misstro, genom att tvinga amerikanska myndigheter till den här mörkläggningen så har man alltså skapat ett Misstro, ett misstroende. En misstro från medborgarnas sida. De litar inte på myndigheterna längre. De vet att, att den amerikanska staten ljuger för dem om vissa saker och de som inte vet det uttryckligt misstänker det i alla fall. Det är mm. väldigt, alltså förtroendet har sjunkit oerhört sedan 11 september i det amerikanska samhället. Mm. Så du ser att hela samhället håller på att gå upp i limningen och, och, och verkar gå in i något slags lågskaligt inbördeskrig snarare. Mm. Så det har enormt stark polarisering politiskt, starka motsättningar och väldigt mycket misstro. Ja. Och skulle det här hända idag så kanske eh, det är en, en stor skillnad att, i och med att vi har internet idag mm. och det man ju inte på det sättet år 2001. Ja. De kanske inte skulle ha gjort en sån här mörkläggning om man hade vetat vilka möjligheter det skulle det bli att och, och kommunicera och ifrågasätta? Ja, det är möjligt att det är på det sättet. Det är väldigt hypotetiskt och svårt att, att säga någonting om den saken. Men vad jag tror att vi kan säga med ganska stor säkerhet i alla fall är att den här entiteten som angrep Amerika då hade just i syfte att förstöra republiken. Mm. Alltså den traditionella amerikanska konstitutionella republiken och det system som man har haft i Amerika sedan den amerikanska revolutionen och författningen då 1776 och 1789. Och det har funnits en sådan agenda med i bilden här. Det handlar inte bara om att starta något krig mot terror eller att eh, ställa till det på något annat sätt mer lokalt eller att riva några kåkar och, eller döda folk utan det, det finns en större agenda, en politisk agenda av det här slaget bakom det och i den agendan så ingår just det här kontrollsamhället för om man ska kunna ta över Amerika så måste man knäcka republiken för det första. Sedan för det andra så måste man se till att man kan kontrollera de amerikanska medborgarna och identifiera sådana som eventuellt skulle kunna göra någon form av uppror eller organisera sig emot. Mm. Alltså organisera en motståndsrörelse inom Amerika. Det finns ju gott om folk som är av den typen, alltså före detta militärer, som har mycket goda vapenkunskaper och har tillgång till vapen dessutom. Som ganska, du vet amerikaner har ju helt andra rättigheter än, mm. än vad svenskar har och europeer har i det avseendet. Så att här finns det alltså ett enormt kontrollbehov i så fall om man är en annan identitet som liksom vill flytta in i det amerikanska systemet och ta över det amerikanska systemet. Mm. Och då är det vissa människor som man måste hålla koll på som man måste se till att man kan plocka in eller neutralisera om det skulle uppstå några. Så är det din främsta tänk tanke med att man utvecklar detta kontrollsamhälle? Att man kan kunna kontrollera oppositionen på det viset? Ja, det ingår i planen. Det, mm. det är min uppfattning att det ingår i den här planen. Att det, man har försvagat republiken. Det är bara att titta på vad som har hänt efter, efter september i praktiken. Mm. observera det. Vi har fått ett enormt kontrollsamhälle. Vi har fått en annan inriktning på den amerikanska globala politiken. Ja, där ingår det här kriget mot terror, men även många andra komponenter. Att det amerikanska imperiet har på något sätt upp, blivit mer aggressivt och återuppstått. Mm. Ja, det är inte längre det här så gamla snälla Amerika som vi hade under efterkrigstiden och som folk gillade. Utan nu har vi ett annat Amerika som alltså är aggressivt och som angriper små småländer och, och beter sig som en som en buffel i internationella sammanhang. har du ihop med de här händelserna? Ja, absolut. Och vi ser ju att alltså i den amerikanska administrationen idag har ju nåt själva toppen av det här. Vi ser vilka det är som, kont som kontrollerar, vilka det är som betalar politikerna och vilka det är som har greppet om kongressen och administrationen idag. Det är de krafterna som vi ska titta på. Mm. Och det är de krafterna som till syvende och sist, det är jag rätt säker på så du, ligger bakom 11 september. Och de här krafterna ser du, det är det är precis samma krafter som, som till exempel din andra gäst, Lars Bärn talar om och återkommer till gång på gång i, i sina De internationella finansintressena? Ja, det är de internationella finansintressena och de försänkningar som de här intressena har just i den här djupa staten som är det här komplexet som existerar under jorden och som är vår egentliga regering på något sätt. Mm. Alltså vi har mer och mer hamnat i en situation där besluten fattas någon annanstans. Ta Sveriges EU-medlemskap till exempel som totalt ändrade förutsättningarna för politiken i Sverige. Det här, nu har vi idag att 80% procent eller något i den stilen av alla lagar som stiftas i Sverige. De kommer bara per brev från Bryssel och sen sitter då riksdagen och klubbar igenom de här besluten som redan är fattade någon annanstans och under andra former. Och det är den här typen av ordning som jag talar om, att besluten fattas någon annanstans. och Då menar jag inte Bryssel som sådant nödvändigtvis, men det är ett exempel på det här syndromet. Mm. Utan, i, även i Bryssels fall så kan det mycket väl vara så liksom att det finns andra krafter bakom Bryssel som inte vi ser och som, som manipulerar Bryssel och, och manipulerar det europeiska parlamentet och kommissionen och att eh, de beslut som fattas i Bryssel i sin tur inte är oberoende heller va, utan det finns den här dolda entiteten någon annanstans och den entiteten menar jag det är, det är den här globala djupa staten som som eh, alltså syftar till att etablera en, en ett totalitärt system helt enkelt där alla är övervakade ett globalt panoptikon där du inte kan göra någonting utan att Mm. Ha en tv-kamera som tittar på vad du gör, eller att det registreras på något vis. Ja, och du nämnde tidigare innan vi satt oss här att i USA, om man ska åka in till USA, ja. så är man tvungen att, att, att godkänna att de ska granska historiken inom sociala medier fem år tillbaka. Ja, det är ju faktiskt rätt oerhört. Alltså. Ni får lämna ifrån er fem års Facebook och Twitter idag mm. för att överhuvudtaget komma ifråga för ett visum i Amerika. Och det här är ju ganska nytt nu, jag tror att det genomfördes i årsskiftet eller kanske rent av ännu senare så att, så att eh, när det här börjar på att kicka in och folk börjar på att inse vad de håller på med så är det nog färre och färre som är intresserade av att åka till Amerika och, jo, och även färre och färre som vill skriva på Facebook Ja, ja det har ju dessutom den här förfärliga effekten och det har ju visat sig då att jag har sett artiklar, jag vet inte hur mycket substans som ligger i det men, men jag har sett nyhetsartiklar som säger att det är inte bara vad du själv skriver på Facebook eller andra sociala medier som räknas utan även vilka vänner du har i ditt sociala nätverk. Mm. Så att alltså, om du är vän med fel gubbe som har fel åsikter och som har sagt fel saker om Amerika så tyvärr då blir det inget visum för dig utan mm. då kommer du inte in i Amerika. <laughs> Nej, vi har ju tidigare talat om gated communities men det du beskriver är ju på något sätt att USA håller på att bli en jättelik gated community ja. där. Att Trump han, i hans valkampanj 2016 så pratade han ju väldigt mycket om att bygga den här muren, mm. södra gränsen mot Mexiko. och Det där verkar ju ha kommit av sig lite grann eller gå väldigt, väldigt sakta i alla fall. Han har visst svårt att utverka de nollpengar som behövs för att bygga den där mm. muren. Men, Men eh, det är inte bara en mur mot Mexiko då egentligen utan det är en mur mot personer som har fel åsikter i resten av världen. Ja det, det jag ser att det, det jag ville komma till att det är, man bygger liksom en slags virtuell mur mm. mot hela världen och bygger upp ett fort och det fortet har då en vallgrav, en elektronisk vallgrav kring sig där man kan dra upp de här broarna så att man inte kommer in i, i fortet mm. eller slottet. Så man vet, man vet aldrig vad det kan leda till i, i framtiden, men en sak är säker i alla fall att allting har gått åt ett och samma håll allt sedan 11 september och det är inget bra håll. Mm. Ja, och återigen tack för att du ville dela de här tankarna.